Із Рудиком теж цікава історія вийшла. Він свою спортшколу закінчив, армію відслужив, відмінник бойової та політичної, все як положено. Після армії Нижин Ніжин повернувся, тільки щось тут не склалося, одразу до Чернігова подався. Там випускники спортшколи збиралися у бригаду і спочатку самі кооператорів бомбили, потім почали їм дах ставити від чужих бандюків. Коли вийшли на цю всю компашку менти, так сталося, що першим випасли Рудика. Поставили його перед фактом. Або, здаєш усіх, і не сідаєш, або граєш героя, і сідаєш першим. Звичайно, Рудик застукав, кого треба. І швиденько з Чернігова змотався. Знову трошки вніжені покантувався. Куди потім подівся, не знаю. Може, десь спортивні надії далі подає, а може, знайшли його і за стукацтво убили. Хоча міг і десь у бізнес-структурах прилаштуватися, з нього станеться. Словом, як ви щось про Рудика знаєте, спеціально мені нічого казати не треба. А при нагоді повідомте, просто так, заради інтересу. Про тихого не знаю нічого. Ніби як усі, човником підробляв, потім кудись зник. Спочатку з міста, а потім кажуть, із країни, ніби в Росію подався тут, нічого не скажу. Зате про Литовченка знаю все. Бо історія гучна була. Він же після армії у ментуру подався і дуже швидко зажив собі слави швидкого на розправу і важкого на руку бійця. Лупив затриманих, аж пили з них сипався. Ну і долупився, якось прибив одного. Не на смерть, але калікою на все життя зробив. Знаєте, до речі, кого? Нашого Женю Арутюнова. Пам'ятаєте, за Рудиком підлизував? Він у бізнес подався. Прибився до когось розумного, цей розумний, політику. Арутюнов за ним раз, два, і... Корочка крута, помічника-депутата. Розгулявся, зовсім нюху втратив, і колись під кабаком заєць його пригріб із принципу корочка не допомогла, тільки роздратувала. Ох, і відтягнувся Юрка на рутюнові за всі шкільні годи чудісної. Ну, ясне діло, що такого потім не замнеш. Відразу службове розслідування, в газетах про цей випадок писали, навіть телебачення приїздило, коротше, повісили на нашого зайця всі гріхи української міліції за останні роки. Навіть посадили ненадовго. Оце скоро вийти повинен. Тільки куди піде? Жінка з ним розлучилася, квартира її, а такою репутацією ніхто його нікуди не візьме. Зіп'ється, мабуть. Усі ми в цьому житті спиваємося. Не життя. Зоопарк. Клітка. А ми в ній звірі. Тому досить лежати. ранішній колотун за спогадами минув, можна вийти. Пивка, скажімо, випити. 2005 рік. Київ. Березень. Липень. Кінець. Озвученої книги Запис проведено у Республіканському будинку звукозапису І друку Українського товариства сліпих Читав Олександр Шепель Звукорежисер Людмила Корчан Київ, 2016 рік